Пісня одинадцята. Зміст одинадцятої пісні. Вечір 33-го дня. Одісей продовжує розповідати про свої пригоди. Північний вітер приносить його корабель до берегів кімерійців, де течія океану вливається в море. Принісши жертву тіням, Одісей викликає їх. З'являється Ельпенор, він вимагає похорону, тінь Одісеєвої матері, поява Тіресія і його пророкування, розмова одіссея з тінню матері. Тіні стародавніх жінок виходять з еребу і розповідають Одіссеєві про свою долю. Він хоче урвати розповідь. Але Алкіной вимагає, щоб він її закінчив, і Одісей продовжує говорити. Поява Агамемнона, Ахіла з Патроклом, Антілохом та Еантом, видіння судді Міноса, Звіролова Оріона, катувань Тітія, Тантала і Сізіфа, грізного Гераклового образу, Раптовий острах спонукає одіссея повернутися на корабель, і Одіссей пливе назад за течією вод океану. Жертви для виклику померлих До корабля, підійшовши свого і до берега моря, спершу ми свій корабель спустили на море священне. Щоглу високу й вітрила, на тім кораблі закріпили. Потім загнали овець і самі позаходили врешті, смутком на серці тяжким, гіркі проливаючи сльози. А пишнокоса Кіркея, страшна, ясномовна богиня, чорному вслід кораблеві, товарише доброго людям, вітер попутний послала, що груди вітрил надував нам. Снасті тим часом усі, спорядивши, на свій корабель ми сіли, Вітер лише та стерничі його спрямували. Повні були цілий день ним вітрила в плавбі морехідній. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги. Врешті дістались ми течії глибоких ріки океану. Там розташовані місто і країна людей кімерійських, хмарами й млою повиті. Ніколи промінням ласкавим не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне. Чи від землі воно йде у зорені неба глибини, чи повертається знов до землі з неосяжного неба? Ніч лиховісна там вічно, нещасних людей окриває.